Moja kwa moja hiu, naendelea kusigiza ni idhaa ya kiswahili ya Radio Isanganilo. Tunakutangazia kutoka jijini Bujumbura karibu kuifuata tarifa ya habari ya mchana waleo tunayo anza kwa muotasari wake. Raiya wakazi wa jijila wa Bujumbura, waramikia kiru ya usafiri, alicha ya kupandishwa kwa nauli harikadharika kwa wakazi wa mkua wa wachanguzo. Mitaya kinyi nyakata gatumba atrafani mutimbuzimu kwa wani bujumbura ya kabiliwa na uhaba wa maji safi ya pata zaidi wikimbiri raya wa mesima. Na katika habari zaki mataifa, kurea kaskazini ya fiatuwa kumbora rama safa maraifu. Kuna haya bia shaka na mengine upenzu sikizaji, mitamu inaungozo na rufuansa kugimana. Hapa studio musomaji ni mimi Romuali Denio Haifuze. Lejo isanganiru ni kiboko yao. Habari kamiri. Ukosifu watakuhimu zizo sasishwa za wafanya kazi hai katika wizara ya kazi huwedeza kua kichocheo chamunadi wa kukusanya hesabu wizara humo waziri wa kazi ametangaza hayo arhamsi katika warsha ya kuidhinisha mradi huo waziri Tade kumana anaeleza kuwa kupitia mradi wenyewe uta, watafanikisha uratibu wa shughuli kwa kutambua waleyo staff kazi hiwa na wale wale kazi kwa muda kulingana na sheria na wapiganguma wagishora trafani gihetamukua ni Gitega wanaomba kurudishwa pesa zaidi ya milioni sita walizo tumia katika maandalizi ya safari ambapo wangeli sindikiza raisi wa Burundi kwenda jijini Dubai katika umoja wa farme za kiarabu novemba mwakajana. Safari hiyo iliahilishwa kwao bada ya kuilejirewa na wengine kiongozi mkuu katika wizara ya nyethamana na utamaduni Anate, anatangaza kuwa mchakato wa kuwalejeshia pesa zao unayendirea Hayo na jiri wakati waziri wa fedha limuandikia mwenza ke mwenye dhamana utalia Aki mfamisha kutowepo staka bathiz na zo harama zizo tumiwa na piganguma hao Kutoka kitega jira ni vigila Bwana Oscar Shimirimana mwakilishi wa pigangoma wa Kishura tarafa ya Giheta mkoani Gitega asema walisubiri bila manufaa kurudishwa kwa pesa walizotumia wakianda safari ya kwenda pamoja na rais wa nchi Dubai tarehe 4 Novemba mwaka ulopita wa 2021 aendelea kuwa baadhi ya wapiga hujifikiri kuwa pesa hizo zilikuwa zilirudishiwa wakati ambapo Hazi hajarudishwa bado bwana Oscar Shimili mana عارف pia kwamba aliitishwa jijini mjumbu mbapo ambapo aliambiwa kuwa apashwa onyesha resiti zote za matumizi waliyofanya kama kulala hotelini chakula walichotumia na nauli za usafiri Nakua kuwa kinyume na hayo ni kama vile hawakufanya matumizi yoyote aongezea kwamba baadaye aliambiwa kuwa hata vyeti vya usafiri maarufu passport Hakuna uhakika kuwa wali ni kwake kujieleza kuwa hawakukua wanajua kwamba risiti hizo zilikuwa zinaitajika Ambapo wangelivijua wangelizi agiza kwa wamiliki wamigeha wa migihawa ya chakura, hoteli na madereva waliwo wasafilisha Haitha, aomba sasa warugdishwe pesa walizo zaidi ya milioni sita sarafu za burundi na hapa ombi ni kwa waliwo wa waambia wajiandaye ili wamsindikize rais wa nchi Dubai pamoja na waziri anayehusika na utamaduni kwa wake mkurugenzi mkuu utamaduni alitufahamisha kwa njia ya simu kwamba harakati za kupatia ufumbozi maridha wa swala hilo ziko mbioni lakini waziri wa fedha tarehe na 28 mwezi mwaka huu alimtumia waraka mwanzake wa biashara uchukuzi viwanda na utalii akimwambia kuwa Hakuna risiti zinazo onyesha pesa zinazo lalamikiwa na wapigangu mahao Ila tu kwamba kilichopo tu ni nakala za vieti vya usafiri marufu passport Kutuwa kitega jani vigila radio isanganiro Shukran jira ni vigila kutuka kitega tuleje hapa aji dini bujumbura lakini kireke uh, maharibi mahalibu wa jiji raia wa kata gatumba tarafa ya mtimbuzi bujumbura. wanasema kumaliza karibu wiki mbili bila huduma ya maji safi katika mabomba yao wanaleza kulazimika kutumia maji machafu kutoka mashimo huku wengine wakienda kuchota katika ziwa Tanganyika wanaliomba shirika la ugavi wa maji na umeme lejidezo kupatia suluhu swala hilo Hata laia wakazi wa mkua, makau makuu ya tarafa kayogurumu kwa wani makamba wanasema kukabiliwa na ukosifu wa maji safi. Halicha ya hayo matumaini kuwa mtandao wa maji safi unalutengenezwa utawazesha kupata huduma ya maji kwa kiwango toshirivu. Waneleza kuwa maji walio kuwa na yapata ni kidogo kwa sababu wanapewa saa moja kwa siku. Badhi yao wanasema kutumia maji kutoka mashimo walio chimba wani muakaya zao. Hata musika wa idara ya maji tarafa humo anathibitisha tarifa hizi na kusema shughuli usambazaji zinafikia kwa kiwango cha 40%. Punde tunaendelea na tarifa yetu. Radio Sanganiro, ni Radio ya Maridhiano Na mutunasikika vima kutoka studio zizopo hapa, jijini bujumbura. Bathi ya wakazi wa jiji, wana jiji la bujumbura. Wanasema kukirwa na ukosefu wa magari ya uchukuzi, uh, richa ya kupanda kwa nauri. Waleo na idha hii arahamsi Waleza kuwa hali hii na kuja kufanya maisha kuwa magumu zaidi Wakilinganishi na mazingila ya maisha duni wanamwa Wanaomba wahusika kufanya kila iwezi kanalo, Magari ya uchukuzi ya patikane kwa ajiri ya kuondua atha ya usafiri jijini Hawa ni baadhi yao Kwa ukweli hii beba ripandisha Tunuchukua kama visi selekari viofanya Sisi kama walaia tuwezi geuza kito takimoja Hakini tunashukuru Ata kama tukua tunaona mabisi gizi virivyo Kama kwa umudazi tukua tunatuona kwa miestari Hakini kwa umudazi nakuyari moe Na kitu ambacho tutaraza kwa tunaomba Tunaomba kwa amba wataweza Esansi ili katika nili tupate ma depresema Afuna ibe iwa metia iya mia Kwa bisa tukufuwaia sana kwa sababu na tisiki Tunapotumika wa kwa tuongezi Kwa mtazamu wangu mwimi acha wanafunzi kwanza bila esanse, bisi azita basi azitapatikane. Kwa Tupatikane kwanza essence juu bisi zipatikane, zitafika zinakuwa nyingi kwa kutupeleka sisi wanafunzi sana sana. Kama mimi nasomea mbali ndio sasa inafika inakuwa ni tafazali kwangu mimi. Naifurahia lakini sio sana. E, Sifuriki kwa sana kabisa kwa sababu mimi kwanza kwangu kwa ni vigumu hivi kuchukua bisi Acha kuenda kule, kuna muda na kuja pana zikosa, na kuenda hivyo hivyo na migu bila tabisi. Kwa angu mimi kabisa hivyo ni kwenye vigumo sana, bila esansa yonekani takwenye vigumo. Hata raia wanao safiri kutoka changuzo kilekea jijini bujumbura wanaramikia mashirika ya uchukuzi. Kama atalamwe kisewa kia raumu bei ya nauli uli iliowe kwa na wizara ya uchukuzi. Ni bada ya jumatano hii kusitisha ugavi wa tikieti kwa safari huku al-hamsi hii wale kutoka shirika la Tramworks wakiamua kutoa tiketi mbili moja kutoka Boerum kufika Moramvia kwa pesa 16000 16 e, 1650 e, 16, pamoja na Bugalama Bujumbura kwa faranga 2000 bei rasmi kwa safari hiyo ni 16000 anayeelekea mkoa ni Gitega apewe tiketi kama walivyosema raia hayo, hao. hao Wa, uh, hayo na jiri wakati wanafamisha kuwa ofisi ya Gotra.com imefungwa wakati Memento na Volcano ya kialifuwa kusitisha mashirika Memento na Volcano ya kialifuwa kusitisha shuhulizaki ya pata zaidi ya mnyezi miwili katika utawara. Wanatulia wito mashirika ya uchukuzi kueshimo bezi zo tengwa na wizara husika. Nakatika michezo uzoefu wa kushiliki mashindano na ukumavu wa makocha wa timu za Real Madrid na Liverpool ndio uliwezesha kutinga finali ya ligi ya mabingu barani urae ni tathumini yake muandishi wa habari ya naifu watiria. karibu. Michuano ya ligi hiyo are muhirwe analiza kuwa finali takuwa ya kukatana shoka kwa sababu timu zote zinawania zinawanea kulitua la ligi hiyo mwaka huo. Tom Skrize akizumuza na jamalivyane njenda kumara. Kita bacho naweza kusema ni kama mwaka hui Tumeona msisi mko latha ya mpira Tulikuwa tunaona miaka miwili ambaye mepita Tulikuwa tuoni tena hile latha ya zamari ya Kombe la krabu bingwa la laulaye Lakini hivi mechiza kuanzia Mukondo wa norobofainari Ama kile kiwango cha kuminasita Mchujo, ndo tunaona kama team ambao Zinashindo kwa magoli mengi Na ile ya kushinda kwa magoli mengi Inaonesha ile tusema kutumika sana Kiwanjani na inaonesha kwamba Team mzote zinakuwa, zinakuja zimejianda Na watele tunaweza kusema kama ki wango chao kimepanda. Mm -hmm. Tulikuwa hatu zoeji sana wale wachezaja mbao wanakuja kumarizia mambo kwa zile dakika za mwisho mwisho. Mm -hmm. Tuliviwona Karim Benzema, amevifanya wakati wanacheza na Chelsea, wakati wanacheza na PSG, wakati wanacheza na team ya Man City. Mm -hmm. Tulikuwa tunazooya kama ni ile goli la muanzo, goli la pili, hapo sasa kusha magoli. Kwa upandi wa teamu ya Real Madrid, michuano ambayo imecheza ikiwa ugenini, imeweza kupoteza lakini wakiwa mbele ya mashabi kiwao, kwenye wanja, Santiago, Bernabeo. Idadi k wifunga je kwa mtazamo wapo ni kipi ambacho kiwawezesha kufunga wakiwa kiwawe nyumbani Vitu ambavyo vinawawezesha kufungia nyumbani kwa upande wangu naviangalia kwa viwango viwili Kuna kiwango cha kwanza Kamu na cheze ya nyumbani Unakuna mashabiki Watu wa nyumbani wanakuwa wako nyuma yako Lakini pako Real Madrid Unauna kwa mba kuna uweano katia Wachezaji mkufunzi Tena na wapendo wa keleketo mm. wa timu ya Real Madrid Sima na timu hizi kukutana katika finali Musimu huu tunarezo tukategemea kipi katika finali Baina ya timu hizi mbili Tutegemee mchezo ambao utakuwa kwa hali ya juu timu ambayo itakuwa imisuka vizuri Pali katikati Ili tunasema midfield mm -hmm. Ili ndo itakuwa imijisuka vizuri kwa sababu kwa upande wa timu ya Liverpool una kijana kama Fabinho, una kijana kama Jordan Anderson captain. Hapo unakuwa na umuhimu kwamba mpira wote hatukipitia juu. Panakuwa kitu tunaita interception. Na kingine naweza kusema ambacho kinaweza kuwa tishio kwa timu ya Real Madrid. Uangalie wanafanya kazi pamoja. Lakini shida kwa timu ya Real Madrid utakuta ule ambaye uko na goli nyingi anakuwa ni Karim Benzema, lakini mwingine wa kumfuatilia anakuwa na goli chache. Hiyo ndio shida. Habari za taifa. Na habari za to taifa, tuzeanzia huko Pyongyang ambapo kulea kaskazini mefiatua kumbole la masafa maraifu kuelekea bahari yake ya mashariki ikiwa ni siku chache tu baada kiongozi wa Kiaada kiongozi wake Kim Jong Un kuapa kuimarisha zana zake za nuclear kwa kazi kubwa na kutishia kuzitumia dhidi ya maadhimu wake jaribio hilo la kumora la Korea Kaskazini ambalo ni la 14 mwaka huu alifafanyika ikiwa ni siku chache kabla ya rais mpya wa Kihafidhina wa Korea Kusini Yoon Suk Yeol kuapishwa kuongoza kwa muhula mmoja wa miaka mitano mkuu wa majeshi, majeshi la kulea kusini amesema katika tarifa kwa kumuona hilo livyachuliwa kutoka jimbo la kaskazini mwanchi hiyo na kuruka kuelekea bahari katika pwani ya mashariki Ned Price ambaye ni msemaji wa Wizara mamba Mambo ya Nje ya Marekani anasema Marekani inalilani jaribio hilo Naibu Mkuu wa katika ikulu ya Urusi Kremlin Sergey Klyenko amezoea mgeni Mariupol huko Ukraine ambao huko Ukraine ambao kwa kiwango kikubwa unadhibitiwa na Urusi kiongozi huyo ambaye aliwahi kuwa waziri mkuu kwa sasa ni wa siasa za ndani za nchi ya Urusi kupitia ukurasa wake wa Telegram kiongozi wa wanaoataka kujitenga katika eneo Donetski Denis Pushkin amethibitisha ziara hiyo akisema mbali na kuzuru mji wa bandari amefika pia katika kiwanda cha chuma cha Ilich Kilenko na katibu mkuu wa chama cha rais Vladimir Putin cha, uh, cha United Russia Henry uh, Tychak pia aliyetemelea mji wa Volnovakh na tarifa hizi zote ni kutoka uh, shirika la ujerumani DW. Na mpenzi mkisizaji tarifa ya mchana waleo haina cha ziada. Usukose kuendea kusikiza vipindi vingine vinafja uendelea. Mibi ni Romo Adeni waifuze.